Linnunradan käsikirja liftareille. 22. toinen osa. Jokaiselle Quartzilian veettan asukkaista, joilla on harvinaisen nopea ja tarkka havainnointikyky, edellä esitetty kohtaus olisi ollut itsestään selvää kerrontaa, mutta koska me lähetämme ohjelmaamme alieetteriaalloilla linnunradan kaikille älykkäille ja vähemmän älykkäille elämänmuodoille kaikilla asutuilla planeetoilla, lienee syytä hieman selittää, mitä oikeastaan tapahtui. Sillä esimerkiksi tilanteeseen liittyvä dialogi, on lievästi sanottuna niukan laista ja koostuu seuraavista lauseista. Okei, minä. Ja? Kuulkaahan nyt. Ynnä jo edellä kuullut. Hienoa, upeita! Ottaaksemme tapahtumat kronologisessa järjestyksessä. Ensimmäinen ääni. Liittyi siihen, että Ford oli päättänyt suorittaa samanlaisen antreen van Harlin toimistoon, kuten edelliselläkin kerralla, eli ryntäämällä juuri huolellisesti korjatun oven läpi. Seuraavaksi hän sai suuntaansa hieman lasertulitusta, mikä johtui pelkästään siitä, että toiminnasta poiskytketyt turvalaitteet eivät olleet vielä täysin sisäistäneet saamansa käskyä pidättäytyä tulittamasta. Tämän jälkeen seurasi itse asiassa kokonaista kolme sekuntia kestävä hiljaisuus, jonka aikana Fordilla oli aikaa havainnoida ympäristöään. Ensinnäkin hän havaitsi isokokoisen tyypin, joka kantoi olallaan raskasta sinkoa. Kuka hän saattoi olla? Joku pääkonttorista. Ei, tämähän oli käsikirjan pääkonttori. Itse asiassa vastaavanlaisia tyyppejä oli huoneessa enemmänkin, ja kaikki vaikuttivat raskaammin aseistetulta kuin normaalit toimitusjohtajat, olkoonkin, että ajat juuri tällä hetkellä liikealalla olivat hieman hankalat. Nämä olivat tietenkin pelkkiä olettamuksia, ja hän oletti lisäksi, että nämä isokokoiset, paksuniskaiset, liskomaiset oliot olivat jossain tekemisissä ikuisuus Oyn kanssa. Ja huomasi samalla huojennuksekseen, että heillä oli rintapanssarissaan ikuisuus Oyn tunnus. Mutta jotenkin hädestä tuntui, että kyseessä ei ollut liikeasioihin liittyvä tapaaminen. Hänellä oli myös kalvava tunne siitä, että nuo liskontapaiset oliot vaikuttivat jotenkin tutuilta. Hän oli ollut huoneessa nyt noin kaksi ja sekuntia ja päätti, että oli aika ottaa itselleen panttivanki. Hän syöksyi pöytänsä takana kalpeana istuvan van Harlin kimppuun ja onnistui sujauttamaan superslavan takaisin hänen taskuunsa, kun tapahtui seuraava. Yksi yliaseistetuista toimitusjohtajista laukaisi aseensa, jolloin turvarobotti ja suuri osa konttorikalustoa poistui rakettihyökkäyksen kestävästä ikkunasta suunnaten alaspäin. Hienoa, upeeta! Okei, okay, minä. Tässä vaiheessa myös toinen tyyppi alkoi tähtäillä aseellaan ja tällä kertaa Fordia. Nyt. Tässä vaiheessa Ford Prefect teki, sekunnin murtoosaan emmittyään kuitenkin harvinaista kyllä, ainoan oikean ratkaisun ja päätti poistua ikkunan kautta. Se jättäisi yllätysmahdollisuuden edelleen hänen haltuunsa. Kysy. Arthur Dent oli lopultakin tosin vastahakoisesti ja väsyneenä todennut, että tärkeintä maailmassa oli rakentaa itselleen edes jonkinlainen elämä ja tulevaisuus. Siihen tarvittiin sopiva planeetta. Planeetta, jonka ilmaa voisi hengittää ja jolla voisi istua ja seistä ilman, että sen painovoima olisi asettanut kyseisille toiminnoille sen ihmeempiä rajoituksia. Sillä pitäisi olla alhainen happamuus, ja toivottavaa oli myös, etteivät siellä elävät kasvit käyneet ihmisten kaltaisten olioiden kimppuun. Juuri siksi hän oli saapunut pintleton Alfan asutusneuvontakeskuksen tiskille, jonka takana häntä palveli häkellyttävän näköinen olio. Minä en halua kuulostaa kauhean ihmiskeskeiseltä, mutta haluaisin mieluiten asua maailmassa, jonka asukkaat muistuttavat edes hämärästi minua. Kyllähän te tiedätte, näyttävät ihmismäisiltä. Katsotaan, katsotaan! Löytyisikö vähän näistä jotain? Valikoima ei vaikuttanut kovinkaan houkuttelevalta. Useimmilla planeetoilla ei ollut paljoakaan tarjottavaa hänelle, mikä johtui siitä, että hänellä itsellään ei ollut paljoakaan tarjottavaa niille. Hän oli masentunut tajuttuaan, että vaikka hän oli kotoisin planeetalta, johon liittyivät sellaiset asiat kuin autot ja tietokoneet ja baletti ja armanjakki, Hänellä ei ollut aavistustakaan, kuinka yksikään niistä toimi tai kuinka niitä valmistettiin. Hän ei pystynyt saamaan kasaan kuin voi leivän, eikä niillä ollut sen isompaa kysyntää. Hei, katsokaas tätä, Bartledan. Siellä on happea ja vihreitä kukkuloita ja kuulema laajemminkin tunnettua kirjallista kulttuuria. Ja katsokaas tätä kuvaa kyläläisistä. Joo! Joo, aivan samannäköisiä kuin te! Niinpä Arthur muutti Bartledaniin hankittua matkalipun myymällä varpaan kynsiään ja sylkeään DNA-pankkiin. Rahat riittivät myös pieneen asuntoon kylässä, jonka hän oli nähnyt valokuvassa. Hän oli siis rakentanut itselleen uuden elämän. Mutta kautta koko linnunradan tunnettu Bartledanilainen kirjallisuus ei vaikuttanut hänestä kovin kiinnostavalta... Ja suurin ongelma oli se, että nämä ihmisen näköiset asukkaat eivät itse asiassa olleet mitään ihmisiä. Kun heille sanoi hyvää iltaa, heillä oli tapana katsella hämmästyneenä ympärilleen nuuhkia ilmaa ja todeta, että kyllähän tämä ilta itse asiassa varsin hyvältä vaikuttaa, kun te kerran otitte sen puheeksi. Ei kun minä vain halusin toivottaa teille hyvää iltaa. Toivottaa? Minä vain halusin ilmaista sen, että toivon... Toivoa. Tuota, juuri niin. Mitä toivo tarkoittaa? Hmm. Hyvä kysymys. Näkemiin. Ainoa asia, jonka Arthur oli tajunnut bartle maailman maailmankatsomuksesta, oli se, että heidän mielestään maailman kaikkeus oli sitä mitä oli. Ja siinä kaikki. Ota tai jätä. Heillä ei ollut sellaisia käsitteitä kuin halu, toivo tai kaipuu. Se ei tuntunut luonnolliselta. Se olisi samaa kuin jos ihminen ei hengittäisi. Sitäkään eivät Bartledanilaiset harrastaneet happirikkaasta ilmakehästään huolimatta. He vain seisoskelivat aloillaan. Sitäpä paitsi heidän kirjallisuutensa oli kaikesta maineestaan huolimatta hänelle suuri pettymys. Kirjailija saattoi tappaa päähenkilön tarinan puolessa välissä ja loppuosa kertoi pelkästään tien rakentamisesta tai muusta sellaisesta ilman, että kukaan olisi toivonut tai halunnut mitään. Ja koko teos päättyy kuin seinään sivulla tuhat, sillä juuri sen ja kaikki planeetalla julkaistut kirjat olivat. Lovulta Arthur tympääntyi, heitti kirjansa nurkkaan, myi asuntonsa ja lisää varpaan ja sormenkynsiä, verta, ja kaikkea mahdollista saadakseen matkarahaa. Lisäksi hän huomasi, että myymällä spermaa hän saattoi matkustaa ensimmäisessä luokassa. Hän matkusteli pitkin linnunrataa odottaen koko ajan uutta onnettomuutta. Ainoa ongelma oli järjestää sopiva onnettomuus, sillä se ei onnistu koskaan. Ja sitähän onnettomuus juuri ja onnettomuus, joka lopulta tapahtui, ei ollut lainkaan sellainen, mitä hän oli suunnitellut. Alus pomppi hyperavaruudessa, häilähti kammottavalla tavalla samanaikaisesti 97 pisteen kautta pitkin linnunrataa, joutui yllättäen erään kartoittamattoman planeetan vetovoimakenttään, jäi vangiksi sen ilmakehään ja alkoi syöksyä holtittomasti kohti sen pintaa ryskyen ja ripein. Yllättävää kyllä! Ainoa, joka säilyi hengissä tästä onnettomuudesta oli Arthur Dent, joka oli kaiken muun tekemisen puutteessa lueskellut turvaohjeita. Hän makasi puoliksi pökertyneenä loot murskana ja verta vuotain pienessä kapselissa, jonka seinään oli painettu kolmella tuhannella kielellä sanat. Hyvää päivänjatkoa! Surkeasta tilastaan huolimatta hän tajusi, että hän selviäisi tästä hengissä, sillä hän ei ollut vielä käynyt Stavromula-Beettassa. Kaiken tuskankin keskellä hän tajusi, että hänen ympärillään liikkui hämäriä äänettömiä hahmoja. Sen paremmin meni tuskin Ford Prefectilläkään, sillä hän oli juuri loikanut ulos linnunradan käsikirjan toimituksen 23 kerroksen ikkunasta. Hetkenhän mietti, oliko hänen tempunsa ollut kyllin yllättävää, mutta keskittyi sitten ohittamiinsa kerroksiin. 16 kerros, toimitussihteerit senkin paskiaiset. Ajatella sitä kaikkea materiaalia, jonka ne olivat heittäneet roskikseen. 15 vuotta tutkimuksia yhdeltä planeetalta, ja ne kehtavat leikata sen kahteen sanaan. Enimmäkseen vaaraton, keskisormea niillekin. 15. kerros, logistiikan osasto, mitä se nyt sitten lienekään. Niillä oli kaikilla upeat autot, siinä niiden funktio ilmeisesti olikin. 14. kerros, henkilökunta. Ford alkoi epäillä, että juuri nuo tyypit olivat järkänneet sen, että hän oli ollut 15 vuotta maanpaossa, jotta käsikirjasta voitaisiin muovata yksipuinen tai oikeastaan kaksipuinen organisaatio. Sillä ei ole syytä unohtaa lakiasiaan osastoa. 13. kerros, tutkimus- ja kehitysosasto, hetkinen. 13. kerros. Hän muisti äkkiä, ettei hänen näkeminsä rakennuksen piirustuksiin ollut edes merkitty 13. kerrosta. Sitä paitsi sen ikkunat oli himmennetty. Mitä siellä oikein tapahtui? Hän alkoi muistella, mitä Harl oli kertonut. Jostain uudesta moniulotteisesta käsikirjasta, jota oli tarkoitus levittää kaikkialle lukemattomiin maailmankaikkeuksiin. Jos se oli totta, se kuulosti vaaralliselta. Ford tunsi uteliaisuutensa heräävän. Mutta samalla hän huomasi vähitellen hätääntyvänsä. Maan kamara lähestyy yllättävällä vauhdilla. Sitä paitsi alhaalla kadulla näytti olevan vastaanottokomitea, lauma samanlaisia harmaisiin pukeutuneita liskonkaltaisia olioita kuin Harlin toimistossa. Järkevästi hän päätti tehdä sen, mitä tässä tilanteessa yleensä tehdään. Antaa elämänsä soljua filminauhana silmiensä editse. Hän muisti seitsemännen syntymäpäivänsä ja kuinka hän silloin sai lahjaksi ensimmäisen pyyhkeensä. Siinä se. Hän kaivoi pyyhkeensä esiin ja päätti pyydystää sille rinnallaan leijuvan robotin. Hei, Colin! Hei! Ai niin, minä en ole antanut sinulle nimeä. Hei, robotti, sinun nimesi on Colin. Niinkö? ihan totta. Hienoa, upea. Niin, niin, Tule lähemmäksi, että saan tämän pyyhkeen sinun ympärille. Selvä, upea, hienoa. No niin, Colin, nyt ylöspäin. Minä haluan päästä ylöspäin. Hienoa, mutta miksi? Vilkaisepa tuonne alas. En minä näe mitään, kun olette heittänyt tuon pyyhkeen minun silmilleni. No minä voin kertoa sinulle, että siellä on sellaisia liskonnäköisiä tyyppejä, jotka tähtäilevät meitä singoilla. Joten ylös ja äkkiä. Hetkinen, vauhtia. Selvetti vauhtia nyt! Selvä! Kymmenes kerros, 11. toista, 13. Hei, nyt lähemmäksi seilää. Me pääsemme sisään tuosta ikkunasta. Minä tiedän, kuinka ne fiirikoidaan äkkiä nyt. Selvä! Toimii! Upea, Hienoo! Itse asiassa Ford ei ollut niinkään varma siitä, että hän pääsisi sisään 13 kerroksen ikkunasta, seisoessaan kapealla tuulisella kielekkeellä sen ulkopuolella. Mutta ikivanha temppu, eli muovikortti, toimi tässäkin tilanteessa. Hän työnsi kortin ikkunan ja karmin väliin ja liikutteli sitä, kunnes se osui salpaan, joka aukesi. Päästyään kolinin kanssa sisään, hän sulki ikkunan perässään. Tähän asti niin onnellinen ja kaikkein tyytyväinen robotti alkoi käyttäytyä kummallisesti. Upeeta! Kauheita! Hirvetä! Mikä nyt? Hirveeta! Tuo kiekko! Mikä hita kiekko? Missä? Tuossa, tuossa pöydällä. Ai tämä! Kauheeta! Linnunradan käsikirja liftareille. Uusittu painos. Niin siinä lukee. Mitä sinä oikein hätäilet? Katsokaa tarkemmin. Kauheeta! Ai jaa! Hätäille! Sitä juuri tarkoiten. Hirveitä. Niin. Tarkemmin ajatellen minulle tuli juuri mieleen ne tyypit, jotka ampuivat meitä kadulta. Niin juuri. Hirveitä. Olet aivan oikeassa. Nimittäin omituisista asusteista huolimatta ne muistuttivat huolestuttavan paljon Vogoneja. <totit> Lamuella-nimisellä planeetalla ei ollut totuttu siihen, että johonkin sen pieneköön kylään laskeutuisi avaruusalus. Itse asiassa se oli niin epätavallista, että tapahtumaa oli saatunut katsomaan lähes koko kylä, lukuun ottamatta kauimmaisessa mökissä asuvaa voileipämestaria, joka tavansa mukaan hyräili epävireisesti töidensä lomassa. Kyseessä oli aivan tavallinen syyspäivä. Lehdet olivat alkaneet saada uusia värejä. Pikkalintujen höyhenpuku muuttui tiheämmäksi talven varalle, ja minä päivänä tahansa ihan tavalliset elikot syöksyisivät Tasangon poikkivuotuisella muuttomatkallaan. Kyläläisten joukon kärjessä seisovalla tietäjällä nimeltä vanha jauhoaivo oli ongelma. Hän ei nimittäin ollut osannut ennustaa kyseistä tapahtumaa. Oudon avaruusaluksen laskeutuminen heidän kyläänsä oli kaikille yllätys. Mitä hittoa sinä olet raahannut minut tänne Jumalan seläntä. Mitä minä täällä? Koska minä en ehdi vahtia sinua? Minulla on työni ja minä en enää jaksa kytätä sinun yöjuoksujasi. Vanhalla Jauho-aivolla oli todella ongelmia. Hän oli kohtanut kätensä pahojen henkien torjunta asentoon. Ja kun Riita aluksessa tuntui jatkuvan loputtomiin ilman että kukaan vaivautui astumaan esiin, hänen käsivartensa alkoi puutua. Hänen onnekseen ovesta ilmestyi vihdoin kaksi naishenkilöä. Lyhyempi heistä oli teiniikäinen tyttö ja vanhempi varsin kaunis nainen. Jaha, päivä. Minä olen tullut etsimään... Tai hetkinen, minä luulen, että minä löydän itsekin perilleen. Kyseinen paljastava ääni kuului voileipemestarin mökistä, jota kohti nainen suunnisti vastahakoinen tyttö kannoillaan. Tässä vaiheessa meidän on kerrottava hieman voileipien tekemisen taiteesta. Se on itse asiassa yksinkertaista, mutta se tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia kokea tyydytystä. Esimerkiksi niin, että onnistuu valitsemaan oikeanlaisen leivän mestari saattoi neuvotella kuukausikaupalla rarpleipurin kanssa, ja lopulta he loivat yhteisvoimin leivän, joka oli koostumukseltaan ja tiheydeltään juuri sellaista, että sitä saattoi leikata sopivan ohuita ja siistejä siivuja samalla kun se säilyi tuoreen mehevänä ja pähkinäisen makuisena, niin että se sopi täydellisesti yhteen ihan tavallisen elikon lihan aromin kanssa. Oli myös pidettävä huolta siitä, että viipaleen geometrinen muoto oli oikea. Äärettömän tarkka viipaleen leveyden ja paksuuden suhde, joka antaisi lopputulokselle täydellisen tukevuuden ja painonvälisen balanssin. Luonnollisesti oli äärettömän tärkeää, että käytettiin oikeita työkaluja. Ja usein, kun voi ei ollut leipurin pakeilla, hän neuvotteli sepän kanssa punniten veitsiä kädessään ja työnteli niitä ahjoon yhä uudestaan ja uudestaan. Voileivän tekemiseen tarvittiin kaikkiaan kolmea veistä. Ensinnäkin yksi leivän leikkaamiseen tukeva, tehokkaan, arvovaltainen terä, jota leivän oli parasta totella. Sitten voi veitsi, joka oli pieni taipuisa vehjä, jossa oli kuitenkin kylliksi selkärankaa. Tärkein veitsistä oli tietenkin lihaveitsi. Sillä piti olla kyky tehdä yhteistyötä lihan kanssa, antaa sen syiden ohjata liikettään ja saada aikaan mahdollisimman upeita ja ohuita siivuja. Tämän jälkeen voi leipämestari nakkasi tyylikkäällä rannen kunkin siivun alemmalle leipäviipaleelle, koristeli sen lisukkeilla, lisäsi toisen kerroksen lihaa ja jälleen lisukkeita sekä lopuksi toisen leipäviipaleen. Sitten hän leikkasi sen neljäksi kolmioksi parilla upealla viillolla. Voilepämestarin tehtäviin kuului myös laulaa voileipiä tehdessään. Parhaat voileivat syntyivät heti syysvaelluksen jälkeen paistetusta lihasta. Silloin juhlittiin. Ja vanha aivo kertoi metsästyksestä tarinoita, joita hän keksi mökissään sillä aikaa, kun muut olivat metsällä. Tänään leipämestari teki aivan tavallisia voileipiä. Äkkiä ovelta kuului kuitenkin ääni, joka aiheutti sen, että hän oli vähällä viiltää peukalonsa poikki. Moi, Artur. Triljan. Arthur, ai, ai, ai. Arthur. moi. Triljan. Ilion. Kyläläiset olivat seuranneet hämmentyneenä, kuinka nainen ja tyttö kävelivät voilepämestarin mökille. Kaikki voipa Bob oli lähettänyt voilepämestarin heidän luokseen palavissa vaunuissa, niin jauhoaivo ainakin väitti, ja hän oli sen alan asiantuntija, niin hän ainakin itse väitti, eikä sitä kannattanut kiistellä. Kyläläiset tosin ihmettelivät sitä, miksi kaikki voipa Bob oli lähettänyt heille voileipämestarin tulisissa vaunuissa, jotka olivat tuhonneet monta hehtaaria metsää ja aiheuttaneet voileipämestarille pahoja ruumiin vammoja. Ja nyt kylään oli saapunut nainen ja tyttö, jotka olivat menneet suoraan voileipämestarin mökille. Ilmeisesti hänen maineensa oli levinnyt muuallekin. Mikä oli toisaalta vaikeaa kuvitella, sillä jauhoaivon mukaan mitään muuta ei ollut olemassakaan. Mutta mitä ihmettä tuo nainen teki täällä? Hän oli kyllä saapunut huomattavasti tyylikkäämmin kuin voileipämestari, mutta mitä hän oikein halusi? Kaikki katsoivat kysyvästi jauhoaivoa, joka mutisi itsekseen polvillaan ja tuijotti tiukasti taivaalle. Hän oli päättänyt olla vilkaisematta ketään ennen kuin olisi keksinyt jotain sanottavaa. Filjan! Mitä ihmettä? Missä? Milloin? No minä ajoin kysyä sinulta juuri samaa. Sinulla on oikein mukavan näköistä täällä. Mukavaa. Tosi mukavaa. Oikein upea! En muista olleeni koskaan mukavammassa paikassa. Minä viihdyn täällä. Minusta pidetään. Minä teen voi ja. No, en oikeastaan paljon muuta. He pitävät minusta ja minä teen voi Kuulostaa tuota. Tihanteelliselta. Sitä se juuri on. En usko, että sinä välittäisit siitä ihmeemmin, mutta minulle se on täydellinen ratkaisu. Öö, mutta istu toki. Kiitos. Ole kuin kotonasi. Voisinko tarjota sinulle jotain vaikka leivän. Kiitoksia. Mm. Maista ihmeessä, se on hyvää. Ah. Mm. Se on hyvää. Minun elämäntyöni. Mitäs lihaa tässä on? Lihaa. Niin. Ai niin, se on ihan tavallista elikkoa. Että mitä? Ihan tavallista elikkoa. Se muistuttaa hieman lehmää, tai oikeastaan härkää, tai itse asiassa puhvelia. Se on iso, sellainen hyökkäilevä elukka. No mitä se erikoista sinne sitten on? Ei mitään, se on ihan tavallinen elikko. Ai niin. Ainoa omituinen seikka siinä on se, mistä se ilmestyy. No, mistä se sitten ilmestyy? No oikeastaan kysymys ei ole pelkästään siitä, mistä se ilmestyy, vaan myös siitä, minne se häviää. Mutta se on täysin syömäkelpoista. Minä olen syönyt sitä tonnikaupalla. Se on maukasta. Oikein mureaa. Tosi mehevää. Aavistuksen verran makea aromi, josta jää vahvahko jälkimaku. No mistä se tulee ja minne se menee? Ne ilmestyvät tyhjästä paikassa, joka on aivan hondovuoriston itäpuolella. Mitä? Ne ovat nuo korkeat vuoret meidän kylämme takana, kai Aa. sinä huomasit ne. Sitten ne, <laughs> elikot tarkoitan, pyyhkäisevät tuhat päisissä laumoissa poikki anhondon tasankojen ja... Oikeastaan siinä se... Sieltä ne tulevat ja sitten ne katoavat. Nyt minä en oikein käsittenyt. Minä en ehkä selittänyt sitä kyllin selvästi. Mm. Kun sanoin että ne ilmestyvät Hondovuoriston itäpuolella tyhjästä, minä tarkoitin että ne todella ilmestyvät tyhjästä yhtäkkiä. Sitten ne ryntäävät Anhondon tasangon poikki ja no sitten ne katoavat. Mm. Meillä on noin kuusi päivää aikaa metsästää niitä ennen kuin ne taas häviävät kuin tuhka Keväällä kaikki tapahtuu taas uudestaan, mutta vastakkaiseen suuntaan. Käsitätkö? Ja miksi niitä sitten kutsutaan ihan tavallisiksi elikoiksi? Luulen sen johtuvan siitä, että muuten ihmiset pitäisivät niitä jotenkin omituisina. Mm. Uskoisin, että se on vanhan jauho aivon keksimä nimi. Hän väittää, että ne tulevat sieltä, mistä tulevat ja menevät minne menevät, ja että se on Bobin tahto ja siinä kaikki. Kenen? Älä viitsi edes kysyä. No olkoon. No, <lacht> silloin näyttää kuitenkin menevän mukavasti. Joo, minä olen tyytyväinen. Hyvä. Joo. Hienoa. Joo, hienoa. Kiva, kun pääsit pistäytymään. No sinä varmaan ihmettelet, kuinka minä löysin sinut. Niin, sitä minä juuri ihmettelin. Kuinka sinä löysit minut? Mm -hmm. No minä en tiedä, oletko sinä selvillä siitä, että minä teen nykyään töitä eräälle suurelle alieetteriyhtiölle. Sen minä kyllä tiesin. Aa. Sinä olet pärjännyt hienosti. Mm -hmm. Tosi jännä. Mm -hmm. Hieno homma. Mm -hmm. Se on varmaan kiinnostavaa työtä. Uuvuttava olisi oikeampi määritelmä. Niin, tietysti. Kauhea kiire kaiken mm, aikaa. Me pystymme pääsemään käsiksi oikeastaan mihin tahansa tiedostoihin. Minä löysin sinun nimesi Haaksirikon tehneen aluksen matkustajaluettelosta. Tarkoitatko sinä, että ne tiesivät siitä onnettomuudesta? No totta kai siitä tiedettiin. Eihän nyt kokonainen avaruusalus voi kadota jäljettömiin ilman, että joku tietää siitä jotain. Mutta he siis tiesivät, missä Haaksirikko tapahtui. Mm. Ja he tiesivät, että minä selvisin siitä hengissä Tietysti Mutta kukaan ei ole välittänyt lähteä etsimään ja pelastamaan minua Kukaan ei ole pannut edes tikkua ristiin No sitä nyt ei kannata ihmetellä Kaikki johtuu monimutkaisista vakuutuksista Vakuutuksista? Mm -hmm. He päättivät yksinkertaisesti painaa koko jutun villaisella Teeskennellä, että mitään ei ollut tapahtunutkaan <lacht> Kule, vakuutusbisnes on nykyään täysin kieroutunutta Tiedätkö sinä, että vakuutusyhtiöiden johtajat voidaan nykyisin lain mukaan tuomita kuolemaan? Niinkö? Mistä rikoksesta? Miten niin rikoksesta? Ajaa! Vai hmm. niin? Minä en oikein ymmärrä. Anna olla, se on liian pitkä juttu. Sitä paitsi minun pitäisi esitellä sinut erälle henkilölle. Niinkö? Kenelle? Random! Tule tervehtimään isäsi! Mitä? Lord Prefect oli löytänyt linnunradan käsikirjan toimituksesta jotain, jonka hän tiesi oitis olevan kuumaa ja vaarallista kamaa. Hänen päässään humisi, hänen nilkkaansa särki. Ja vaikka hän ei halunnutkaan ruikuttaa nilkastaan, hän oli aina havainnut, että hän ei pystynyt hallitsemaan moniulotteista logiikkaa muuten kuin kylvyssä maatessaan. Hän tarvitsi aikaa miettiä, mitä tehdä, mutta sitä ei ollut paljonkaan. Äkkiä hän keksi ratkaisun. Ei ollut mitään syytä yrittää tuhota tätä järjestelmää, vaan jujuttaa sitä, käyttää sitä hyväkseen. Olisi ollut järjetöntä vedota häntä amuskelevien bogoonien logiikkaan, koska heillä ei ollut hajuakaan siitä. Eikä myöskään yrittää ulos rakennuksesta näin vaarallisen lastin kanssa, sillä siinä olisi käynyt ohkaisesti. Hirveätä, kauheeta. Kuule nyt, rabatti. Kolin, kuuntele tarkkaan. Minä käärin tämän käsikirjan pakettiin. Hei! Minä olen taas onnellinen. Upeata. Hienoa. Hyvä. Ja sitten minä jätän sinut oman onnesin ojaan. Se saa minut riemusta suorastaan mykkyään. No, yritän nauttia siitä. Sillä minä haluan, että sinä hoidat tämän paketin ulos tästä rakennuksesta. Panet sen sisäiseen postitukseen, Minä olen kirjoittanut siihen jo osoitteen. Jännää. Kukahan sen saa? Ei kuulu sinulle. Joka tapauksessa ne luultavasti hiillostavat sinut tuhkaksi, kun saavat sinut kiinni. Enkä minä ole paikalla auttamassa sinua. Se tulee olemaan erittäin inhottavaa ja se on ilkeä juttu. Tuliko selväksi? Minä suorastaan kurnuta rievusta. Okei, okay, tässä. Ja nyt vauhtia. Colin syöksyi käskystä postikuiluun eikä Fordilla ollut enää oikeastaan muuta murehdittavaa kuin oma hengissä selviämisensä. Ulkoa kuului raskaita juoksuaskelia ja siinä samassa ovi ammuttiin singola-sepäleiksi. Jostain kumman syystä Ford oli edelleen sitä mieltä, että kaikki suju oikeastaan hyvin. Vai sujuiko? No, sen aika näyttäisi. Mutta pelkästä tieteellisestä mielenkiinnosta hän päätti jatkaa samalla tavoin kuin ennenkin ja loikkasi ikkunasta ulos. <tri>